4. fejezet Naplóbejegyzés 32. szó A vízzel kapcsolatos terven belefutott egy nagy csomó problémába. Az ötletem ugye az, hogy készítek 600 liter vizet, amely mennyiséget a hidrazimból nyelt hidrogén határozza meg, amihez kell 300 liter folyékony o 2 könnyen előállíthatok. Az MFE üzemanyaggyártójának 20 órába telik, hogy a 10 literes tankját megtöltse CO2-vel. Abból aztán az oxigenátor O2-t csinál, és mivel a légkörszabályzó észleli, hogy a lak űrtartalma magas, kivonja azt a levegőből és eltárolja a fő O2 tartályokba. Ahogy azok megtelnek, át kell vinnem az O2-t a marsjárók tankjaiba, vagy akár az űrruhák palackjaiba is, ha szükséges. De ez nem túl gyors folyamat. Óránként fél liter CO2-vel számolva 25 nap kell, hogy elérjem a szükséges oxigén mennyiséget. Azt több, mint szeretném. Problémás a hidrogén tárolása is. A lak, a marsjáró és az űruhák levegőtartájai összesen pontosan 374 liter tudnak eltárolni, de a kellő vízmennyiséghez szükséges anyagok elképesztő módon 900 liternyi helyet igényelnek. Fontolgattam, hogy az egyik marsjárót tartályként használok. Az biztos elég nagy lenne, de sajnos nem arra tervezték, hogy ekkora nyomásban tartson. Arra tervezték, hogy elbírjon, eltaláltat egy atmoszférát. Nekem pedig olyan tárolóeszközre van szükségem, ami annak ötvenszeresével is megbírkózik. Egy marsjárót biztos szétrepesztene. A víz alkotó elemeit úgy tudom a legjobban eltárolni, ha vizet csinálok belőlük. Úgyhogy ezt kell tennem. A koncepció egyszerű, de a kivitelezése rendkívül veszélyes. Az MFE üzemanyaggyártójának köszönhetően 20 óránként lesz 10 liter co 2 amit egy kifinomult tudományos módszerrel juttatok be a lakba. Leválasztom a tartályt az MFE landuló lábairól, beviszem a lakba, és megnyitom a szelepet, hogy kiürüljön. <gül> az oxigénátor szép, lassan oxigénné alakítja. Aztán nagyon lassan hidrazint engedek az iridium katalizátorba, hogy N2-t és H2-t csináljon belőle. A hidrogént elvezetem egy kis területre, és ott elégetem. Mint láthatod, ez a terv sok lehetőséget biztosít rá, hogy egy pokoli robbanásban haljak meg. Először is a hidrazin nem kis pályás cucc. Ha bármilyen hibát vétek, a lakhelyén csak a Mark Watney emlékráter marad. Feltéve, hogy a hidrazinnal nem cseszem el a dolgokat, még mindig ott van a hidrogén elégetésének problémája. Tüzet fogok gyújtani. A lakban? <gül> Szándékosan. Ha a náza bármelyik mérnökét megkérdeznéd, mi a lehető legrosszabb, ami a történhet, azt mondaná, hogy a tűz. Ha megkérdeznéd, mihez vezetne, azt felelné tűzhalálhoz. Viszont ha sikerrel járok, akkor képes leszek folyamatosan vizet előállítani anélkül, hogy hidrogént vagy oxigént kellene tárolnom. Nedvességként keveredik majd bele a légkörbe, de a víz visszanyerő ki tudja vonni belőle. Még csak nem is kell pontosan időzítenem a hidrazinos műveletet az üzemanyaggyártó CO2 termelésével, csak arról kell gondoskodnom, hogy a vízkészítés közben ne fogja ki az o 2 Rácsatlakoztattam az MFE üzemanyaggyártóját a lak áramellátására. Szerencsére mindkettő ugyanazt a feszültséget használja. Szépen pöfögve gyűjtögeti nekem a CO2-t. A vacsorán fél adag. A mai teljesítményem annyi volt, hogy előálltam egy tervel, amely majdnem kinyírt. Ehhez pedig nem kellett sok energiát felhasználnom. Mai éjjel befejezem a hármasbant. Őszintén szólva jobban kedvelem Mr. farley mint ropperéket. Napló bejegyzés 33. szól Lehet, hogy ez lesz az utolsó bejegyzésem. A hatodik szól óta tudom, hogy jó eséllyel itt fogok meghalni, de azt hittem, hogy majd akkor, amikor elfogy az élelem. Nem gondoltam, hogy ilyen hamar. Most fogom beizzítani a hidrazint. A küldetésünket annak megfelelően tervezték, hogy bármi elromolhat, úgyhogy bőven el vagyok látva szerszámokkal. Még űrrohában is le tudtam feszíteni az emelepaneljét, hogy hozzáférjek a hidrazintartályokhoz. Letettem őket az egyik marsjáró árnyékába, nehogy túlságosan felmelegedjenek. A lak közelében ugyan több az árnyék és alacsonyabb a hőmérséklet, de picsába vele. Ha felrobbannak, egy marsjárót vigyenek magukkal, ne a házamat. Aztán kifeszegettem az égés kamrát. Igencsak kemény meló volt, és majdnem ketté törtem a rohadékot, de azért megcsináltam. Szerencsére nincs szükségem komoly égés folyamatra. Sőt, ami azt illeti, kifejezetten nem. De tényleg, Frankon nem akarok semmilyen komoly égés folyamatot. Behoztam az égéskamrát. Egy picit fontolgattam, hogy csökkentési okokból egyszerre csak egy tartály hidrazint hozok be, de egy gyors számolgatás egy szetlivel és egy tollar rámutatott, hogy már egy tartály is elég lesz az egész lak levegőbe röpítésére. Úgyhogy az összeset behoztam. Nem mindegy. A tartályokon kézi kieresztő szelepek vannak. Nem egészen világos nekem, hogy mire valók az biztos, hogy sohasem kellett volna használnunk őket. Valószínűleg azért vannak, hogy a minőség ellenőrzések alatt és a tankolás előtt le lehessen csökkenteni a nyomást. De a lényeg az, hogy vannak használható szelepeim, és csak egy francia kulcs kell hozzájuk. Kiszedtem egy tartalékvizes tömlőt a vízvisszanyerőből, és pár leszakított uniformis darabbal, bocs, Johansen, hozzáerősítettem a szelep kimenetéhez. A hidrazin folyékony. Szóval csak át kell vezetnem az égés kamrához, ami most már inkább egy égéstál. És kész. Közben az MFE üzemanyaggyártója tovább dolgozik. Egy tartály CO2-t már behoztam. Kiürítettem és visszavittem újratöltésre. Úgyhogy nincs több kifogás. Ideje nekiállnom a víz előállításának. Ha már csak a lak elszenesedett maradványait találjátok meg, akkor valamit elrontottam. A naplót bemásolom mindkét marsjáróba, hogy nagyobb eséllyel maradjon fenn. Most ugrik a majom a vízbe. Napló bejegyzés 33. szól 2 Hát még élek. Az első dolgom az volt, hogy felvegyem az evaruhám alsó részét. Nem magát, az egész vaskos öltözetet, hanem csak a belső anyagot, amit alatta viselek, meg a kesztyüket és a csizmákat. Aztán fogtam az oxigénmaszkot az orvosi felszerelések közül, és egy laboros védőszemüveget fogja kémiai készletéből. Majdnem az egész testem védve volt, és palackból lélegeztem. Miért? Mert a hidrazin rendkívül mérgező. Ha túl sokat lélegzek be, súlyos tüdő problémáim lesznek. Ha bőrömre kerül, életem végéig kémiai égésektől fogok szenvedni. Semmilyen kockázatot nem akartam vállalni. Megnyitottam a szelepet, hogy szivárogjon belőle egy kis hidrazin, és egy cseppet belecsöppentettem az iridium kupába. Drámaian ilyen majd eltűnt. De hé, pont ezt akartam. Hidrogént és nitrogént szabadítottam fel. Ha-ha, <háhá> Egy valamivel bőségesen el vagyok látva. Zsákokkal. Nem igazán mások, mint a normál konyhai szemetesrákok, de mivel a názáról van szó, biztosan kerültek vagy ötvenezer dollárba. Louise nem csak a parancsnokunk volt, hanem a geológusunk is. Úgy volt, hogy kő és talajmintákat gyűjt majd a teljes munkaterületről 10 kilométeres sugárban. A súlykorlátok megszabták, hogy mennyit vihet vissza a földre, úgyhogy a terv az volt, hogy először összegyűjti a mintákat, és aztán válogatja ki belőlük azt a legértékesebb 50 kilogrammot, amit majd hazamegy vele. A zsákok a minták tárolására és felcímkézésére szolgáltak. Némelyik kisebb, mint egy simító zárastasak, míg mások nagyobbak, mint a kerti zöld hulladékos zsákok. És van ragasztószalagom is. Közönséges ragasztószalag, amilyet a boltban is kapsz. Mint kiderült, a ragasztószalagon még a náza sem tud javítani. Szétvágtam néhány kerti zsákot, és összeragasztottam őket egyfajta sátorra. Bár igazából csak egy extra nagy zsák lett, amivel le tudtam takarni az egész őrült tudós hidrazinasztalt. asztalt. Aztán rápakoltam pár szírszart, nehogy a műanyag belógjon az iridium kupába. Szerencsére a zsákok átlátszóak, ezért így is látom, mi történik alattuk. Ezután beáldoztam az ügy érdekében egy űrruhát, mert kellett egy víztömlő. Végül is, skafanderből felesleg van, mit számít, ha kinyírok egyet. Vágtam egy lyukat a zsák tetejébe, és odaragasztottam a tömlőt. Azt hiszem, szépen tart. A másik végét a Johansen ruhájából vett újabb szövetek segítségével lelógattam a lak kupolájának tetejéről, hogy messze legyen a tömlő nyílástól. Így már volt egy kis kémény. A tömlő nagyjából egy centiméter széles, ami remélhetőleg elég egy jó szellőzéshez. A reakció után a hidrogén forró lesz és felfelé száll majd, úgyhogy fel kell vezetnem a kéménybe és elégetnem, ahogy távozik belőle. Aztán fel kellett találnom a tüzet. A náza alaposan megdolgozott érte, hogy a lakba ne legyen semmi éghető. Minden fémből és égésgátló műanyagból van, az uniformisok meg szintetikusak. Szükségem volt valamire, ami táplálja a tüzet, egyfajta őrlángra. Ahhoz nem vagyok elég ügyes, hogy folyamatosan H2-vel tápláljam a tüzet, anélkül, hogy megölném magam. Túl alacsony a hiba határ. Miután átkutattam mindenki személyes holmiát, hé, ha nem tetszik nekik, hogy megsértem a magánszférájukat, nem kellett volna itt hagyniuk a marson a cuccaikkal. Megleltem a választ. Azt tudtam, hogy Martinez hithű katolikus. Azt nem tudtam, hogy hozott magával egy fa feszületet. Biztos vagyok benne, hogy a náza basztatta emiatt, de azt is tudom, hogy Mártin ez egy szarházi. Fogtam a szent vallási erekjét, és egy fogóval meg egy csavarhúzóval hosszú szálkákra vagdosta. Ha van Isten, a helyzetre való tekintettel csak elnézi nekem a dolgot. A persze az egyetlen rendelkezésre álló vallási ikon tönkretétele miatt sebezhetővé válok a marsi vámpirok számára, akkor így jártam. Vállannom kell a kockázatot. Drótok és akuk vannak bőven, A szikracsiholás nem probléma. De egy fadarabot nem lehet pusztán néhány szikrával meggyújtani. Ezért aztán összegyűjtöttem egy rakás fakérget az itt nővő pálmafákról, majd fogtam két botot és dörzsölgetni kezdtem őket, hogy a súrlódástól. Na jó, igazából nem. Szintiszta oxigént eresztettem a botomba és azt szikráztattam. Úgy gyulladt fel akár egy gyufa. Kezemben a minifákjámmal lassan megindítottam a hidrazin folyását. Miután sisterget kicsit az iridiumon, eltűnt, aztán a kémény rövid tűzkitöréseket kezdett eregetni magából. A hőmérséklettel nagyon vigyáznom kellett. A hidrazin lebomlása rendkívül extrotherm, úgyhogy lassan dolgozhattam, és folyamatosan figyeltem az iridium kamrához erősített termoelem kijelzőjét. A lényeg, hogy működött. Mindegyik hidrazintartály valamivel több mint 50 liter tartalmaz, aminek elégnek kell lennie 100 liter vízhez. Az oxigén termelésem limitált, de most elkapott a gépszíj, úgyhogy hajlandó vagyok felhasználni a tartalékaim felét. Röviden, addig csinálom, amíg a tartály ki nem ürül, és akkor lesz 50 liter vize. Naplóbejegyzés, 34. szól. hát ez eltartott egy darabig. Egész éjjel a hidrazinnal dolgoztam, de megcsináltam. Gyorsabban is végezhettem volna, de gondoltam jobb az óvatosság, ha zártérben rakétaüzemanyagot gyújtogatok. Öregem, jó kis trópusi dzsungellett lett a helyből, én mondom. Majdnem harminc fok, és iszonyú pára van. Egy tonnányi hőt és 50 liter vizet kevertem a levegőbe, miközben szegény laknak, egy rendetlen kis felett kellett anyáskodnia. Folyamatosan pótolta az oxigént, amit elhasználtam, a víz visszanyerő pedig próbálta elviselhető szintre csökkenteni a páratartalmat. A hőséggel viszont nincs mit tenni, mert a laknak nincs légkondicionálója. A mars hideg, szóval senki sem számított rá, hogy valaha is felesleges hőtől kell majd megszabadulnunk. Most arra hozzászoktam, hogy állandóan vészjelzéseket hallok. A tűzjelző végre elhallgatott, most, hogy nem égetek semmit. Nem sokára az alacsony oxigén szintet jelző riasztónak is követnie kell a példáját. A magas nedvességtartalom miatti figyelmeztetés viszont még szólni fog egy darabig. A víz visszanyerőnek fel van adva a lecke mára. Egy pillanatra felharsant egy másik riasztó is. Megtelt a víz visszanyerő tartája. Hát erről van szó. Ilyen problémákat akarok. Emlékszel az űrruhára, amit tegnap tönkre tettem? A helyére akasztottam, és vizet hordtam bele a visszanyerőből. Ha meg tud tartani magában egy atmoszférát, néhány vödör vízzel is meg kell birkóznia. Baromi fáradt vagyok. Egész éjjel fent voltam, és most már ideje aludnom. De a hatodik szól óta nem merültem álomba olyan jó hangulatba, mint amilyenbe most fogok. Végre jól mennek a dolgok. Sőt, nagyszerűen mennek. Hm, mégiscsak van esélyem életben maradni. Naplóbejegyzés 37. szól Rábasztam, és meg fogok halni. Na jó, nyugi, majd csak kitalálok valamit. Ezt a naplót a kettes marsjáróból írom. Kedves jövőbeli marsi archeológus. Talán most azon tanakodsz, hogy miért nem a lakban vagyok. Hát mert reszketve menekültem belőle azért. És most nem tudom, mit tegyek. Azt hiszem, el kellene magyaráznom, mi történt. Ha ez lesz az utolsó naplóbejegyzésem, legalább derüljön ki belőle, hogy miért. Az elmúlt pár napban vígan csinálgattam magamnak a vizet. Folyékonyan ment. Folyékony, érted? <gül> Jó, mi? Még fel is turboztam az MFE üzemanyaggyártó kompresszorát. Komoly szakmunka volt, megemeltem a pumpa feszültségét, és így még gyorsabban tudtam vizet előállítani. Az első 50 liter után úgy döntöttem, hogy visszaveszek, és abban az irányban dolgozom, amilyenben az O2-re szerteszek, mert nem akarok a 25 literes tartalék alá menni. Úgyhogy, ha kifogyok, akkor nem pöcsölök tovább a hidrazinnal, amíg a vízmennyiség bőven 25 liter fölött nem lesz. Fontos megjegyzés. Amikor azt mondom, hogy előállítottam 50 liter vizet, akkor az csak egy becslés. Nem nyertem vissza 50 liter vizet. Az új talaj, amivel beterítettem a lakót, rendkívül száraz volt, és mohon magába szívott egy csomó nedvességet a levegőből. Mivel egyébként is neki szánom a vizet, nem aggódtam miattam, és nem is lepődtem meg, amikor a visszanyerő az 50 liter közelébe sem került. Most, hogy megbuheráltam a pumpát, 15 óránként kaptam 10 liter CO2-t. Ez eddig négy alkalmat jelentett. A matekom szerint, ha beleszámolom a kezdeti 50 literemet, 130 liter vízzel kellett volna gyarapodnom. Hát a matekom cseszettül mellélőtt. 70 literem van a víz visszanyerőben és a nevezetű űrruhában. Csapódik ugyan le a pára a falakon és a kupola tetőn bőven, és a talaj is javában szívja magába a nedvességet, de ez még nem magyarázza meg a hiányzó 60 litert. Valami nem stimmelt. És ekkor vettem észre a másik O2-tartályt. A lakban két tartalék O2-tartály van, biztonsági okból, egy-egy az épület mindkét végén. A lak dönti el magának, hogy mikor melyiket akarja használni, és mint kiderült, végig az egyes tartályból táplálta a légkört. De amikor hozzáadtam a rendszerhez az O2-t, az oxigénátorral a lak azt egyenlően osztotta el a két tartály között. A kettes tartályban itt szép lassan gyűlt az oxigén. Nem probléma, alak csak végzi a dolgát. Ellenben ez azt jelenti, hogy plusz O2-re tettem szert. Az meg azt jelenti, hogy nem használtam fel olyan gyorsan, mint gondoltam. Az első reakcióm az volt, hogy hurrá, több oxigén, gyorsabban tudok vizet előállítani. De aztán kellemetlenebb gondolataim támadtak. Figyelj, O2-t nyerek, de a mennyiség, amit kívülről hozok be, állandó. Vagyis csak akkor nyerhetek többet, ha kevesebbet használok fel, mint amennyivel kalkuláltam. Csak hogy a hidrazin reakciót annak tudatában végeztem, hogy az egészet felhasználtam. Az egyetlen lehetséges magyarázat, hogy nem égettem el az összes hidrogént. Visszatekintve már nyilvánvaló, de akkor eszembe sem jutott, hogy a hidrogén egy része egyszerűen nem ég majd el. Elszállt a láng mellett, és ment szépen a maga útjára. A fenébe is, Jim, botanikus vagyok, nem kémikus. A kémia zavaros, és ezért most égetlen hidrogén van a levegőben. Körülöttem, elkeveredve az oxigénnel. Csak úgy. Elvanott, ott, és egy szikrára vár, hogy felrobbanthassa a lakot. Amint erre rájöttem, és összeszedtem magam, fogtam egy kis simítózáros tasakot, meglóbáltam a levegőben, és lezártam. Aztán egy gyors evával elhúztam az egyik marsjáróba, amiben vannak légkör analizátorok. Nitrogén 22 Oxigén 9 hidrogén 64 Azóta itt bújkálok a marsjáróba. A lak hidrogén ország. Nagy szerencsém van, hogy nem robbant fel. Még egy kis statikus kisülés is az én személyes Hindenburgomhoz vezetett volna. Úgyhogy most itt vagyok a kettes marsjáróba. Egy vagy legfejebb két napig maradhatok itt, mielőtt a jármű és az űrruha céljú kettő szűrői megtelnek. Addig ki kell találnom, mit csináljak. A lak most egy bomba.